السلام عليكم ورحمة الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فذكر إن نفعة الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصنى الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا وقال تعالى فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر illa man tawalla wa kafara fi'azzubullah al akbar dua ayat dua potongan ayat daripada dua surah surah subhasmis rabbika alaa dan gugu dia surah al-ataqah hadith al-washia yang kedua-dua ayat ni menekan nabi sallallahu alaihi wasallam dan menekan pengikut-pengikut nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya membuat tazkirah pada zakir nalah kamu memberi ingatan atau kita panggil sekarang ini hendaklah kamu beri tazkirah. Innama anta mudzakir, kerja kamu ya Muhammad cumanya mengingatkan kepada manusia. Bukan mengajar. Mengajar ni maknanya kita beritahu benda orang tak pernah tahu. Itu makna mengajar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebab dia lahir terakhir sekali Maka sebanyak mana benda Hak Nabi kita bawa ni, serupa je dengan bawakan Nabi-Nabi dulu. Tak perlu diajar sebenarnya. Yang perlu ialah tazkirah. Sampai sekarang pun, baik saya, baik siapa saja berbapak di rumah, cikgu-cikgu di sekolah, kerajaan dia menjaga negeri, kerajaan dia menazkirah pada, kalau di, kita rumah, tazkirah pada anak-anak kita. Kalau di sekolah, kita tersekirah pada pelajar-pelajar kita. Kalau di peringkat negeri, kita tersekirah pada anak kita. Untuk mengingatkan kalau-kala benda yang telah diajar zaman-zaman itu terlupa. Dia terlupa ni kadang-kadang berpunca daripada kita kita sendiri jenis tak padu, jenis tak ambil cana, terlupa juga. Dan kadang-kadang terlupa kita ni kerana kita kawan kaki perlupa, sampai kita pun perlupa juga dan kadang-kadang kerana karat hati ra ala qulubi mimma kan musibun kerana hati kita berkarat macam besi bila berkarat besi tak berfungsi lagi pisau kita berkarat senjata kita berkarat tak berfungsi hati manusia juga berkarat dan karat manusia ni memang tak dapat kita nak suluh kerana kalbu sendiri ni benda yang tak dapat kita nak kesan, kenapa kalbu tapi boleh kerana Allah sendiri sebut dalam tubuh manusia ni ada nafsu yang keluar daripada kalbu dan nafsunya bercabang dua, ada ada fujuraha, ada taqwaha ada jahat, ada baik maka sekali-sekala bila nafsu jahat kita ni menguasai nafsu baik, maka nafsu baik ni karat hak, hak jahat dalam tak boleh keluar kerana karat di atas Hak baik dia luar tak boleh masuk kerana kagak di semua. Ini para hadir semua benda yang ahli sains tak mengerti, ahli teknologi tak mengerti, hak yang gertinya ialah golongan Ambiya alaihi musallahu alaihi wasallam. Sebab itu manusia di muka dunia ni, bagaimana bijak sekalipun, walau bagaimana pandai sekalipun, manusia perlu juga pada golongan Nabi. Sebab itu mula-mula manusia wujud di muka dunia ni, kita panggil Adam alaihi tu sampai ke Nabi kita Muhammad salam, tak pernah kosong daripada kenabian. Adam alaihisalam orang yang pertama manusia di muka dunia, dia selalu dilantik jadi nabi. dan Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, akhir dia juga dilantik jadi nabi sampai ke tengah malam ini, sampai ke akhir zaman. Tak payah nabi lain dah. Kalau puangan manusia ada la ni, supaya dengan puangan manusia zaman nabi dulu penyakit yang ada sekarang ni juga serupa dengan penyakit zaman nabi dulu cuma berubah -ber teknik saja cara berbab cara penawar serupa saja nawan dia guna oleh nabi kita zak untuk manusia zaman hidup dia dulu serupa dengan penawar tu juga boleh digunakan sampai sekarang pakai mak telefon jadi oleh yang demikian tazkirah kita ni nak kata ucapan saya malam nak kata ucapan agama pun jelah nak kata ucapan politik pun jelah nak kata kutubah jemaah pun iyalah cuma malam tidak malam jemaah jadi siapa ugamuh kerananya ada benda yang manusia tak kerti sebijak-bijak manusia di muka dunia ni Allah hanya kebolehan dia tu ada power tertentu macam matokar kita matokar power dia kecil tak boleh nak muka barang-barang bagaimana lori sebagaimana terlalu tak boleh Manusia ni power dia tu yang berida. Ada benda yang dia boleh fikir dan ada benda dia tak kerti nak fikir. Luar pada kemampuan otak dia. Artikel tu dia bukanlah kepada ajaran Nabi. Bagi mata kita kelabu, bagaimana curah kita pun curah mata kita. Ada benda yang mata tak nampak tengok. Halus sangat ke, jauh sangat ke, berlindung di sebelah tiang ke. Artikel tu bukanlah pada bantuan cumi mata ke. <coughs> bantuan uh, mikroskop teropong barulah mata kita ha, tak dapat tengok tu, dapat tengok begitu juga telinga kita, tidak semua suara dapat kita dengar semua ada suara terlalu jauh kah, dia punya gelombang terkuat sangat zab-zabah dia terkuat sangat kah, tak boleh dengar juga, Maka kita guna radio kita guna TV, kita guna telefon, kita guna internet sebagainya tak, kita begitu juga bejak-bejak otak manusia pun ada benda yang manusia tak kerti nak fikir tak kerti nak fikir itulah Allah Ta'ala bawa mari Nabi baik Nabi Muhammad SAW tu Nabi Isa dari Musa jadi malam ni para hadirin semua saya baca satu ayat yang ayat ni biasa Nabi kita baca dalam semayang-sebayang jahar semayang orang baca dirah ni maghrib ke isya ke, subuh ke, semayang raya ke, semayang jemaat ke itu yang pertama nabi kita biasa baca subhanis rabbikal ala ujung tu ada fa zikir inna faati azzikra sayazkaru man yakhsha la lakan muingatan pada manusia kiranya nampak ada guna buingatan sayazkaru man yakhsha wa yatajannabu al asqa orang yang hati perut dia gerit gerun pada aku ditakut pada aku ha tazkirah ni berguna untuk dia dan kepada orang yang bahasa celaka ni buat tazkirah pun tak diguna tak guna. Pandai lah aku tu pandailah aku buatnya sebenarnya. Itu satu ayat dalam surah Subbihi Ism Surah yang kedua hal ataskah hadis rasiah ada juga ayat fa Tapi innamanta muzakir laa ta'limu Kamu perlu berzikirah pada manusia, kerja kamu tazkirah. Bukan paksa, bukan tekan orang. Kewajipan kamu berzikirah dia tak faham ajar sampai dia reti dia soal jawab sampai dia faham lasta alai musall illa man tawalla wa kalau dia tak faham kamu ajar kamu bunya kalau so, dia faham tak dengar juga tawalla tak peduli fa azibullahu al akbar pandai haku lah buat saya nak kan saya nak azabkan dia inna ilaihana iyyahum kerana wala badan dia reti ke tak reti dia bodoh ke tak bodoh satu benda yang dia kena ingat innailainna ilaihi inna wab. kepada kami mereka akan kembali. Kamu nak ke mana hai ya, manusia? Panjang umur muka tu 1000 tahun pun mati. Bila mati balik pada aku. Jadi ulian demikian belum daripada kamu mati di dunia ni fikir dulu benar Muhammad ajar ni betul ke salah. Kalau betul kenapa kamu tolak? Kalau salah salah betul? Mana? Mana boleh oh, ajaran Muhammad ni salah? Kalau ajaran Muhammad ni pada aku, aku ni Tuhan. Bukan reti olok-olok, bukan trupa, Bukan bukannya aku ni Tuhan kamu. Mana boleh salah. Ini cara Islam ajar kepada kita supaya kita ingat pada Allah melalui apa saja pun, bidang apa saja pun. Akidah kita ada Allah Taala sebut, rumah tangga kita bagaimana yang Taala nak, ekonomi kita bagaimana yang Taala nak. Budaya kita macam mana yang taklah nak Sosial kita macam mana yang taklah nak Ada semua Sebab tu Nabi kita Muhammad SAW Hidup dia 23 tahun Nabi Isa AS Hidup dia dia Setengah kau kata 3 tahun 2 tahun 5 tahun Pada 3 tahun 5 tahun Orang ketua rumah dia Maka Allah SWT naik ke langit Nabi Muhammad naik ke langit juga Malam Isra malam tapi turun balik Nabi Isa naik ke langit sampai sekarang tak turun-turun turun dekat nak ke keluar tapi Nabi Muhammad naik ke langit malam Isra Merat terima semayah turun balik berjuang sampai bertahun-tahun mati-mati selesai, selesai kerja dia ini kelebihan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW tak kira kita ni Melayu kah China kah India kah orang asli kah orang putih kah orang Afrika kah asal kita ni umat Muhammad kita kena berasa muju bahawa kita ni Allah mempunyai seorang Nabi yang umur dia 23 tahun 10, 13 tahun di tanah air dia sendiri di Mekah 10 tahun pergi apa namanya, pelarian kita pergi hijrah di Madinah kemudian akhir patah balik semula ke Mekah para aziz krian waktu Nabi kita duduk di Mekah tanah air dia sendiri tumpah darah tu nenek dia tak boleh buat semangat jemaah. jemaat tak boleh tuan-tuan baca sejarah dan Nabi kita sampai di Mdenoh Di sebuah kampung namanya Qubak Qubak kita panggil Situ baru mulai Nabi kita boleh buat semayang jemaat Kerana semayang jemaat ni dia kena ada cerama Kita panggil kutubah Kutubah cerama tak boleh di muka Nak semayang pun sulit-sulit tak apalah semayang tu boleh lah sulit-sulit Tapi nak cerama tak boleh Kerana apa cerama tak boleh Kerana kutubah jemaat ni mengandungi lima kar wajib dan sekarang ni pun kalau kita bercerama kalau kita berkutubah kalau kita berusrah kalau kita sekirah kalau boleh-boleh jangan lari jepang lima ni pertama Alhamdulillah puji Allah yang kedua selawatkan Nabi SAW yang ketiga kesan Ittaqullah kamu semua eh maksudnya depan aku ni orang kaya kamu ni orang miskin ke orang pegawai ke orang politik ke penanam sayur ke pengbala kambing ke Ittaqullah kena gerung pada Allah gerung pada Allah bukan macam gerung pada rimang gerung pada gajah bukan kalau gerung pada rimang ni, kita lain naik pokok masuk lubang tanah ke apa semua sekali gerung Tuhan bukan lagi naik pokok dua perkara buat hak dia suruh tinggal hak dia larang ini je pertama puji Allah dan kedua selawat ke Nabi Muhammad SAW. yang ketiganya gerung pada Allah yang keempatnya baca satu dua ayat baga teks tet atau ucapan kita supaya kita ucapan kita tidak tidak dia meraba tidak dan akhirnya doa pada seluruh orang Islam seluruh dunia muslim muslim China muslim India muslim hak al-ahya' minum-minum amwat sama ada hak mati hak masih hidup ataupun hak sudah mati doa ini lima perkara benda ni tak disetujui oleh kajian akoh oleh yang makan kajian akoh tak disetujuk tak tak boleh sebut kerana banyak mana benda hak Nabi sebut pertamanya hak boleh terima semua yang kedua hanya orang-orang tertentu tak boleh terima yang kita panggil ruasa, pemimpin-pemimpin tanah air kita panggil ni, pemimpin kajian mukoh kajian mukoh dipegang oleh Pak Sedara Nabi, Pupu Nabi Datuk Nenek Nabi Abu Jahal Abu Sufyan, Abu Sufyan mertua-mertua dia sendiri Ah, ha, Abu Lahab, dia. orang ni ni pegang kajian ada masyarakat satu daripada masalahnya ialah seronok-seronok nak harta banyak nak minum arak nak betina nak judi benar ni ni menjadi kesukaan orang kaya sejak dulu sampai kala pakai maafat ni mari Nabi Muhammad sebut tak boleh minum arak eh hey, mana boleh Muhammad tak minum arak aku nak habis duit dengan apa nak seronok macam mana tak boleh berzina. Ai mana boleh tak boleh berzina? Aku orang kaya, aku ketua kajian aku. Tak boleh judi. Ai mana boleh tak boleh judi? Jadi benar-benar yang menjadi kesukaan ketua kajian zaman dulu dilarang oleh Islam dan diberitahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam di Yang menyebabkan Nabi Muhammad tak boleh kutub jemaat. Kan ketua jemaat Dia mesti sebut benda-benda begini. Sini puncanya ada segi sejarahnya dengan sebab benar no, yang Nabi-Nabi sebut Nabi Muhammad baik, Nabi Isa baik Nabi Musa sampai ke Nabi Nuh sekalipun kalau kita baca dalam Al-Quran sendiri termasuklah semua lain pada Allah puja lain pada Allah sama ada puja lain pada Allah, puja orang kau puja pusuk keramat kau puja kayu keramat kau, puja berhala kau benda ni sebagai alternatif, nak gaya manusia supaya tidak menyembah Allah mereka tak mahu sembuh Allah Ada ada benda lain ni sembuh benda ni Semua bergala Karena bergala ni ini, ini Ini Dan sembuh Allah ni kaya Ada ada Jadi dia suruh Ada ada larang Tapi kalau sembuh benda ni Tak kata apa Suruh pun tidak Larang pun tidak Abang semua ni Ini cara Yang digunakan oleh Pemikiran manusia Untuk nak mengalih Pandangan manusia Daripada Apa tu Nabi-Nabi Khas Nabi kita Muhammad SAW Supaya Mereka boleh buat tuhan lain dan dia mereka boleh juga pegang kuasa. Hak mana negeri, nak pada kuasa tu dia boleh pegang juga, di samping itu dia boleh buat tuhan lain. Dia pun datang kat kampung dia gitu apa, bila ketua dia kata ini tuhan juga, beralah ke, tumbul kayu ke, manusia ke, apa semua sekali. Jadi buat tuhan pun boleh puja, aku pun jadi rabsah. Tapi kau tu Muhammad Bunuh benar aku pujar tak boleh aku pengaruh aku pilih, perhilang akhirnya tumpuk kau mahamat sangat mana boleh ini benar-benar begini yang diminta sangat kita sekirah terus-benerus para adik semua kemuncak tersekirah ni semayah kita baru selesai semayah semayah maghrib sikit lagi insya Allah semayah insya subuh dan semayah ni suruh puan juga ni badan-badan lain ada hak perdu ada hak sunat semayah perdu semayah sunat puasa perdu, puasa sunat haji perdu, haji sunat syahadah perdu, syahadah sunat apa lagi semayang perdu, semayang sunat semayang perdu ni kalau kita nasi hak sunat ni lauk pauk. kita makan nasi pun lah oh, kita makan nasi saja? orang jepuk kita makan nasi selalu makan makan nasi rumah saya bila kita pergi ke rumah dia dia tak akan nasi saja nasi, lauk lauk pula ada pedas ada masin, ada masam macam-macam, ada lemak dalam ibadat kita begitu juga semayang, kita kira nasi di nasi ada semayang ada, ada semayang apa ni, semayang sunat barang sunat semayang sunat, wirik sunat, bacaan sunat apa semua sekali, sunat-sunat ni tak boleh tinggal setiap orang hak tak semayang tu biar lalu hak tak semayang tak ada lah senarai hak semayang ni pun kadang-kadang tinggal barang sunat, wirik sunat semayang sunat, zikir sunat barang sunat ni, barang laut pau. kadang-kadang laut ada hak lemak saya, orang Kelantan kira lemak lah, doktor marah pada saya jangan makan lemak tu makin jantung ni, mula-mula balik bakar ikan, ikan bakar, panjang tu kok nak beli tu. <tuh>. pergi rumah orang jamuan pula lemak, goreng, lemak tak apalah walaubagaimanapun pergi cek 4-5 bulan pergi cek sekali Doktor, kutuk komputer ha, lemak makan lemak Allah susah tak apalah jadi lemak ni apa namanya laut ni kena ada sekali dengan nasi kalau kita semayang saja, tak buat sunat semayang makan nasi saja. mana boleh nasi saja? nasi ni kata doktor mengandungi zat apa tu zat apa namanya kanyi banyak semelit kita di buat ya hmm. nak campur dengan sunat astagfirullah kau subhanallah ke Allahumma inni ke apa saja wirik-wirik sunat ni kena campur sekali dengan apa nama namanya semayang baki laginya mestikah kita baca wirik tu atas masjid tak mesti kalau kita boleh duduk dalam masjid sudah semayang duduk dalam masjid kita baca tu lagi baik semata-mata duduk dalam rumah Allah ni pun kita boleh pahala dah kita masuk pintu niat aktikaf sini dah boleh pahala dah pahala, -pahala ni duit pahala ni duit piti kata Kelantan hidup mesti ada duit nak beli air sekarang pergi ke bandar kota baru bandar mana mana pun nak buang air pun duit nak makan pun duit, nak motokar pun duit apa saja berduit-duit tapi bila masuk nak kubur masuk nak kubur ni kita fikir mati-mati rait je mati hancur ke je tak masuk nak kubur ni berpindah daripada alam pana kepada alam bakaus orang Melayu bersebut kembali ke Rahmatullah atau dia panggil berpindah daripada alam pana ke alam bakar artinya Al kita hidup dalam kubur cuma kita tak letih hak yang letihnya Nabi Nabi kata manusia ni hidup dalam kubur sebab tu dalam kubur ni ada azab kubur ada nemak kubur nak azab macam mana kalau orang mati jadi kita mati ni mati tubuh kulit daging darah kita ni mati tapi ruh kita mati Tubuh manusia ni ada dua perkara. Ada tubuh, ada roh. Wa fihi min fa idza sawaituhu wa fihi min ruhi fiqa'um lahu sujjan Dalam tubuh manusia ni ada roh. Dan sikit lagi bila kita tidur, roh kita naik ke langit. Allah ta'ala fa'al anfusahina mautia lam tamut fi ma namaha fa yumsiku lati qada'a alaiha ila jalil musamma. Bila kita mati, bila kita tidur malam ni, roh naik ke langit. poket tak sedar gigi tak sedar tengok-tengok besok Allah nyamuk tak sedar. kenapa tak sedar, ruh tak ada sedar, tak sedar ni kerana ruh kita, bila kita ruh kita ada, tak sedar tak ada. bila kita tidur malam, ruh naik ke langit ruh ni barang melia nak buat apa, apa dengan tidur Karena bila kita ada ruh masa inilah kita boleh berusaha sebanyak yang boleh pahala kita nak cari pahala banyak mana sekalipun, masa kita ada ruh bila kita tidur tak ada lah tak ada, tak ada guna ruh bui pada waktu tidur kalau dia bangun sebanyak tajud lah ya Allah Ta'ala berilah ruh balik sebanyak tajud main tajud kau berzikir kau tengok kawan sakit kau apa melawat itu ini kau tak apa lah tapi bila kita tidur maka tak harga nilai ruh yang begitu mahal ni bui, apa ke dia naik kelangit naik kelangit ni pula kalau Allah Ta'ala nak suruh kita hidup lagi besok dia lepas balik kalau dia nak suruh kita mati dia pegang terus, terus sebab tu bila kita nak tidur kita repot sepatah kepada Allah taala. Allahumma in amsaka nafsii farhamha wa in asata fahfazha kama tahfazu 'ibadakus salihin. Itu anak aku nak tidur ni. Ruh aku naik ke langit. Kalau kamu nak pegang ruh aku tak mau turun dah, nak matikan aku, tolong simpan dia baik-baik. Jangan nak khianat dia yang anyanya disimpan dalam neraka jangan Tuhan, minta maaf Tapi kalau kamu nak lepas balik pagi besok, malam ni nak sah balik pastaz ha kama tahfazu ibaraka salihin tolong jaga dia semasa dia tubuh aku ni sebagaimana kamu jaga hamba-hamba yang dunia ramah jahat ada baik sebagaimana mu jaga orang baik ruh dia pun terjaga sama maka tolonglah kalau kamu nak buih ruh pada aku semula tolong jaga ruh aku kamu bui pada esok ni sebagaimana mu jaga roh orang lain perkara ni cuma kalau kita duduk dalam keadaan ni tak ada sebab kita lalai pada Allah sikit-sikit bismillah, sikit-sikit a'udzubillah, sikit-sikit Allah, sikit-sikit bahan Allah, sikit-sikit Allahumma. 24 jam kita tu tali aruh ni Allah SWT. Nak tidur, ah ha, kita bita, ya, doa seperti ini. Itu doa pendek, doa panjang Allahumma ini, apa nama ni, Allahumma ini aslam tu nafsulika wa wajah, Allahumma ini aslam tu nafsulika wa wajah tu wajah, wajah tu wajah wa fa wajah tu itu panjang lah ni. Walaubagaimanapun, ugamah ni memang peraturan, cara kita hidup di muka dunia hak tu kita panggil politik buat tu lah jadi sebenarnya saya tu sebut sama berapa yang kutik marah kalau kacik politik dalam masjid tak ada tempat yang paling sesuai untuk cakap politik lain pada masjid kerana politik mana cara nak cara nak injik bagaimana cara nak guna orang lain orang lain siapa dia hamba Allah anak kita pun hamba Allah kawan kita pun hamba Allah rakyat kita pun hamba Allah taruhkah bahasa kita nak bagaimana kita nak berbahasa dengan dia kadang-kadang dia ni hamba Allah walaupun dia anak kita walaupun isteri kita kadang-kadang orang pukul isteri itu bini aku beli aku eh bini mu tu pun hamba Allah macam mu juga apa yang kamu pukul jadi peraturan hidup tamu kau dunia ni lah kita panggil politik orang putih panggil politik orang nak panggil siasat orang Melayu panggil politik jadi waktu saya kata ucapkan saya ni nak kata agama pun ya nak kata politik pun ya nak kata berkutubah jemaah pun ya Duduk. jadi kesimpulannya para hadir semua kemucuk ingat kita kepada Allah jelah putus semayang Karena belum pada semayang kita diminta ambil air semayang nak posa tak ada air posa nak zakat tak ada air zakat nak haji tak ada air haji air semayang ada sampai ke enok waji pun diminta ambil air semayang air semayang para hadir semua seliru banyak kita di kampung. Pertama kita basuh kain semayet, kita ambil semayan macam basuh najis. Bau bunai. Cuba ambil bedi besar sekali, tak ada bawah tu. Nabi Muhammad ambil semayan hanya secup air. Kalau saudara nak semayan sikit lagi, tak ada bedi bawah baik tu. Tak boleh besar. Tengok secup kau 10 gantam. Ini la kalau pertama kita buat pandai-pandai kita. Ambil air yang bukan nak basuh najis. Nak orang panggil angkat hadas. Air ni hanya simbolik saja. sekadar bertitik. Kalau hak basuh-basuh di muka bertitik ja. Kalau hak sapu tu sapulah tak payah titik. Jadi nak, nak guna air itu jangan banyak. Lebih lagi air masjid. Air masjid dibayar bil air melalui duit wakaf. Duit wakaf ni duit Allah. Waqaf yaqitu waqtan. Wakaf mana berhenti? Duit ni bila kita masuk dalam wakaf, erti dia tak boleh rolling dah. Tak boleh beli kereta dah. Khusus untuk masjid. Karena dia binti waqafa yaqifu waqfan mana wakaf. Binti. Kita buat wak wakaf dengan badan, Kelantan banyak buat wak wakaf, wakaf. Pak tak boleh binti. Duit kita bila kita wakaf ke masjid, erti duit tak boleh rolling kedai nak beli kereta tak boleh. Kena beli urusan masjid saja. Termasuklah bayar air kolah bayar air, air. Jadi macam mana kita nak guna air jadi yang dibayar dengan duit Allah Taala begitu sekali banyak. Allah Nabi Muhammad guna air untuk eksperian secupok. Cupok berdad, lebih kecil daripada cupok kita. Mandi sekandang. Jadi kita sini buat kolam mandi. Banyak banyak perkara yang perlu dibekik dibekik dibekik sebab tu saya selalu kena marah dengan orang kadang saya suka bekik orang. <laughs> itu jujur. Politik pun bekik, perang bekik. Hmm, ya apalah. Ambil sembahyang. Ya Allah itu aku lain pada basuh muka menghilangkan debu sebagainya peluh sebagainya nabi kata dosa-dosa kecil yang timbak di muka pun terus betitik sekali air dosa-dosa yang dosa kecil yang ada di muka kita bila kita ambil sembahyang luruh bersama dengan titikkan air di muka kita ni ada hidung ada mulut ada telinga ada otak ni apa ni sebab-sebab dosa semua mulut telan satu pasal dosa ikut buat apa ni wakot sudahlah wakot tu biasa dah sekali wakot turun kan jalan pula nampak samsung ha, ha kita buat salah ni kalau buat dalam rumah lain kalau buat tengah jalan lain polis tu kalau kita bawa pistol bawa bawa apa namanya bawa dalam beg bawa dalam poket lain tak apa tapi kalau kita bawa tangan gitu walaupun ada lesen ha, nak tangkap kita tengah jalan tak boleh jadi kita ni merokok sekali semua doktor di muka dia mengatakan rokok ni bahaya doktor Cina, doktor Islam doktor Kapi semua sekali mengatakan bahaya pada tubuh tubuh-tubuh ni tidak kita pemberian Allah jaga baik-baik kita isap rokok ni jahannam habis paru-paru entah apa lagi jahannam habis dosa sekali lepas tu tengah jalan pula lepas tu lepah pula lepah pula ini semua ni kerja-kerja ni farah ni semua saya kena marah semua ni marah juga marah hari ni satu yang keduanya bila kita ambil ismayam seboleh-boleh kita duduk mengadap kebelak waktu kita ambil ismayam itu mengadap kebelak kerana dunia ni walaupun empat bucu kita panggil dalam pengajian jawapinya utara, selatan, Timur barat tapi tak termasuk so. utara, selatan, Timur barat dan kebelak kebelak tak termasuk bagi empat ni bukan kita orang putih orang putih-putih apa lah kebelak jadi seboleh-boleh kita duduk mengadap kebelak waktu kita ambil ismayam kebelak dan sudah semayang kita diminta waadu waadu waadu waadu ya. semua ni kira nak bersih jiwa kita tubuh kita kotor kain kita kotor kita basuh dengan sabun muka kita kotor kita basuh dengan sabun Lashin, entah apa lagi ruh kita kotor nak basuh apa nak basuh di mana ruh ruhnya ada bakar di mata ada ruh di telinga ada ruh di kaki ada ruh di tangan ada ruh segenap ruh jadi ruh ni ada jahat ada baik ada kotor ada bersih wajipan kita nak bersih bersih ruh kita ni ambil ismayang dia nak air semayang ambil air semayang ni bukan untuk semayang saja. nak pergi berjabat kalau boleh ada air nak pergi market buka budang apa ni? kalau boleh ada semayang nak bawa motokan, semayang kalau kita kampung nak pergi lapaga tengok lembuku ada semayang supaya tubuh kita di kerumun boleh melekat bila melekat kerumun kita kerana kita bersih cekkan lagi jauh. jangan semata-mata air semayang ni, untuk semayang saja, tidak, tak betul air sembahyang untuk sembahyang dan juga untuk kawa diri daripada gangguan-gangguan syaitan. Ain ni mendambun. Jadi itu air sembahyang. Kamu ni masuk sembahyang Allahu akbar. Allah itu besar, hak lain kecil semua. Sebab tu bila bunyi Allah azan hak tengah makan kena berhenti. Hak tengah mesyarat tutup pae. Hak tengah tidur bangun. Hak tengah tengah bawa-bawa berhenti. Sekarang ni masjid rata-rata orang-orang orang, orang, orang blom buat masjid, bukan dia sembahyang, dia nak kontraklah. Ya? Hmm. Hmm. jam kita ada jam tahu sangat, nah, kita berhenti saya pesan kepada pegawai esku saya zaman dulu, esku orang besar-besar kerajaan Kelantan pakai masjid berhenti di, berhenti di sungai Golok di Golok megah, megah. kita boleh letak motokar depan hotel besar ni Golok sekarang saya kata kita lain kita letak semak, motokar kita lebih lagi motokar kerajaan itu dia kita berhenti depan masjid Bunyi saja azan ataupun time waktu jam kata waktu Zuhur misalnya kita berhenti masuk kawasan masjid. Biar nampak mutakah kerajaan Kelantan duduk depan masjid. Itu satu kemegahan bagi pejabat baru. Alhamdulillah sikit demi sikit Jadi maunya dulu pegawai kerajaan enggak semalu nak berhenti semayan. Nak ambil semayan payahnya susahnya nak pecah kasut lagi ni payah. Sekarang kita didik sikit demi sikit Walau bagaimana susah, nak beritah semayang pun susah lagi masuk neraka. Neraka lebih susah lagi. Pada duduk susah masuk neraka, baik susah sikit-sikit dalam dunia ini. Nah, kita beri fikiran begitu sikit, Alhamdulillah. Nah, jadi bila semayang, Allah Akbar, sebut, وَجَّهْ تُوَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَا وَتُلْعَبْ Tiap-tiap orang semayang baca doa iftitah, doa pembuka semayang. وَجَّهْ تُوَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَا وَتُلْعَبْ Aku hadap mukaku ni, Hei Allah, bukan Hei itu imam, bukan Hei orang kebelah. Aku hadap muka aku hey bagaimana hey tu hey Tuhan yang buat langit bumi. Tuhan yang buat langit bumi. Mana ada Tuhan di muka dia boleh buat langit bumi? Tuhan ni banyak. Tuhan ni makna benar orang sayang. Kadang-kadang kita rela bertengkar dengan orang kerana sayang pada anak kita. Maka kita bertuhan pada anak kita gagal habis duit kita kerana kita berjudi. Ertinya kita kita bertuhan pada judi. Kita habis duit kita kerana bertengkar dengan apa namanya naik mahkamah Tak apa asalkan kau boleh bertengkar dengan jiran. Ertinya kita kita pertuhan pada nafsu kita, bertengkar dengan jiran. Tak apa asalkan kau hati aku. Jadi nafsu kita jadi tuhan. Selalu banyak tuhan di muka dunia. Tapi tuhan yang sebenar hanya satu. La ilaha illallah. Tak ada tuhan yang sebenar kata 우리 Allah. Tak siapa ni ramai harta sebenar entah berapa juta. Hindu Tuhan dia tinggot kuda pro, Tuhan ni ting go juta. Jadi setiap semua tu ada Tuhan, Tuhan, Tuhan cerah, Tuhan gelap, Tuhan putih, Tuhan langit, Tuhan bumi, Tuhan itu. Tak apalah dia kata ting got juta, pencuran kita Allah. Hanya Allah tu satu. Jadi Allah ni punya handal dia qatara samawati wal ard. Dia buat langit dia bumi. Para ini semua beja-beja ahli sains. Usakan nak buat laknat, nak buat bumi nak buat biji beras pun tak boleh. Mana ada ahli sains boleh buat biji beras. Boleh buat anak bilis. Boleh buat ais titik Mana ada ahli sains? Ahli sains hanya boleh proses benda yang sudah ada. Kulit kayu tu campur dengan putih benda ni, campur dengan daun tu, diproses-proses buat ubat. Ini ini apa ni? Keluaran baru daripada Al-Sain orang yang baru apa bukan dia buat jadi pada tak ada pada ada adam yang ada lah dia proses barang sudah sedia ada kalau barang tak ada lagi di muka dunia ni mana Al-Sain boleh buat tapi Allah Taala buat langit buat bombing langit bangsa apa dia buat mak apa kita dah cerekat kita dah kerajaan kita tak ada seorang rambut mengaku so, sahanalah amrka learn walaupun amrka ni kita handal sekarang ni dia sendiri pun tak mengaku dah wujud ni aku buat tak mengaku Usah kena buat langit dah uput selai tak boleh buat inikan langit jadi yang langit siapa dia buat? Allah kalau tak percaya Allah siapa dia buat? nah itu jadi bila kita semayang tersebut wajah tu wajihi leladhi fatah wassalam aku hadap muka aku muka ni simbolik bagi seluruh tubuh Kan orang nak tengok kaya miskin, orang tengok muka orang pergi rumah saya minta duit saya tengok muka dia kenapa keringnya miskin rumah ni <laughs> kenapa minyak zakat sampai segila bau <tuh>, tengok muka cedik bodoh tengok pada muka kayum sikit tengok pada muka sehat tersahap apa tengok muka doktor kita pergi klinik, tengok muka kita ha, tak sehat ni ni semelit ngada dia ini ni jadi muka ni simbolik bagi seluruh tubuh maka kita ya Allah itu aku muka aku aku hadap untuk ngung siapa kamu buat langit bumi sebut langit bumi itu kita bersatu kita Cina dino Rasul Allah ada di mukha yang boleh buat langit boleh buat bumi dan langit sampai sekarang pun ahli sains tak boleh sebut lagi benda apa langit Hal yang kita dalam ahli geografi sebut kita ni dua atas muka bumi ni gugusan bintang macam dunia ni dia bukan macam tandan-tandan kelapa lah. kelapo kita ada 456 tandang tandang satu-satu tandang ni ada 10 buah ada 15 biji ada pak lima tanam begitu juga dunia ni ada tanam tanam dia tanam kita tanam mentari uswa syamsriyah tandaan mentari dan tanam mentari ni juta-juta pulak galaksi apa ni bitan-bitan kecil pulak jadi ini banyak langit dan bumi ni mu yang buat maka terasa pada kita bagi orang hina kita dia kita nak boleh buat apa kita kita tak ada benda yang kita boleh buat hanya kita boleh proses barang sudu hadiah sudah tersedia. Ni garam, gula, telur, gandum, susu, jadi bahulu. Tu ya kita boleh buat. <laughs> buat bahulu hasil betulan yang sudah tersedia. Mana ada perempuan boleh buat telur? Boleh buat gula tak, tak ada. Telur yang sudah tersedia dicampur dengan garam, campur itu boleh buat bahulu, boleh buat puding, boleh buat apa. Kalau Allah Taala telur tak ada dia boleh buat telur. Air tak ada dia boleh buat air, bomi tak ada dia boleh buat bomi, langit tak ada dia boleh buat langit. Tuhan tu aku puja fatar sama hanifa muslimin ini para ini menyebabkan orang yang bila semayang sungguh insyaallah dia tidak akan dia tidak akan lari jauh daripada sebab itulah kita kena zikir selama-lama. Tazkirah ni maknanya seperti tadi dah. Tidak ajar tidak. Kita bu ingat benda-benda yang sudah diajar zaman-zaman dan boleh dilupa kerana hati kita berkarat ke, kerana kita duduk berkawan dengan kaki pelupa ke, kerana kita jenis orang tak percaya pada ajaran maka kita terlupa. Jadi para hadis malam ini <coughs> boleh jadi noh <coughs> saya ni doktor jago semua ni. Dia tahu marah ni sebenarnya. <coughs> jadi malam ini sekadar saya mahu mukadimah kita perlu pentaskirah. Tazkirah kita ni masalah ekonomi ke, masalah politik ke, masalah rumah tangga ke, masalah sosial ke, masalah budaya ke, perlu sangat kita padu-padu padukan hukum Allah Taala kerana kita jejak ni bombing atas bombing Allah kita minum air Allah kita menapas udara Allah kita guna mata Allah buat kita guna dengar suara dengan tinga Allah buat sendiri tulang kita Allah buat tak ada satu pun yang kita Oleh kerana kita tak, tak ada benda apa pun pemberi pun Allah tapi oleh kerana Allah tak nampak nak tengok nak tengok tak boleh nak dengar suara dia tak boleh, nak kecap masa manis dia dengan lidah tak boleh, nak hidung bau dia manis busuk ke dia tak boleh dengan hidung, maka banyak daripada itu. Pacai ene ni mweko kajian hukamaknya lima. Mata, telinga, hidung, lidah dan apa lagi? Lima kalau kan. Hak lima ni ni hak disebut dalam dalam buku-buku biasa buku-buku persapa lain pada lima banyak lagi. Macam apa ni berat ringan. Berat ringan bukan boleh boleh, boleh bukan dia ukur dengan dengan mata telinga kena jamuh dulu. Adik ada, adi, ada lagi percakapan lain banyak lagi. Ya pentingnya perhadis mah nak tengok Tuhan tak boleh, nak dengar tak dengar suara-suara lain maka menyebabkan kita tupa. Kita ni tak serupa pada makanan. Kenapa? Makanan ni kita boleh tengok. Kita boleh tengok nasi kita boleh rasa rapat kita boleh itu duit kita tak lupa, kerana kita boleh jama tapi Tuhan dosa pahala syurga neraka malaikat, iblis ni baru tak nampak tengok yang kau kami terlupa supaya bila hak boleh terlupa ni tak terlupa kita akan nak kira selama-lam -selama. sebab itulah amalan saya di rumah lepas subuh lepas subuh saya ambil satu dua ayat hak baca tadi dah semayang subuh tu ambil satu dua ayat lima minit sepuluh minit apa ni lima minit sekolah tak terganggu kan kita cara sikit lebih kurang, kita kau kita ambil ayat tu kita ikat-ikat paut-paut dengan semasa maka orangnya tingat sama -lam. saya pun dia tuan-tuan semua di sini di Kuala ni tempat beripun duit pun beripun Kuala Lumpur kebijak pun kebijak pun kebijak pun jahat pun kebijak pun juga di bandar, ini. <SILENCIO> <SILENCIO> bandar ni, apa, ni bandar ni bandar ni Imah Ghazali kata macam bandar bagi sebuah dunia ni bagi negara ni yang barat pun turut kita ni tempat beri pun segala apa penyakit pun situ lah kesehatan pun situ lah maka kita di Kuala Lumpur ni tempat bandar tempat beri pun orang pandai pandai tempat beri pun duit banyak tempat beri pun orang intelektual tempat-tempat gangsta apa di sini apa-apa kita perlu kita kendali ke masjid-masjid ini tempat kilang untuk membersihkan otak manusia dia otak manusia tak boleh bersih melalui polis melalui gari ISA tak boleh bersih dia boleh bersih dengan ingat pada Allah aku akan mati atau hari nanti Muhammad manusia akan mari depan aku dia bertengkar dengan tubuh badan dia sendiri apa dunia ni kita bertengkar dengan orang, saya bertengkar dengan orang politik, saya bertengkar dengan Ahnu, saya bertengkar dengan entah macam-macam, sibuk bertengkar. Akhirat kelak tak bertengkar dengan orang, bertengkar dengan diri sendiri. Kita kata apa mulut mulut cakap ke Tuhan begitu ni. Mulut kita akan cakap pada Allah akhirat kelak. Tangan kita cakap dengan pada Allah, kaki kita cakap pada Allah. Kaki kata ya Allah itu aku ni, aku ni kaki mamak. Waktu dia bang dulu dia bawa aku beri kata kata dia, tak pergi dia cakap di masjid dia cakap jadi kata, -kata apa? Kaki tu cakap membeli barang mana? Dia cakap salat. Ini belakang belaku di perempuan syaklo. Walau tera idzil muzrimunana kisuru ushim antarabihim. Rabbana abusarna wa samainna farjana na mal Inna muqinun. Ayat dari surah sajidah. Surah sajidah atau rantai. Biasa nabi kita baca surah ni subuh malam jemaah ke ayat yang pertama dan kita ketika tu wajib sujud di tempat depan apa nama tempat yang sajadah sujud dalam ayat dalam surah dalam ayat disebut walautara ya hey muhammad kalau mu tengok selalu lun katakanlah ada video tayang gambar akhirat tayang gambar syurga kau video tu ada sekarang ni katalah mu tengok sekarang kalau mu tengok idil mujrimun na kisur us yang dalam gambar tu kalau mu tengok ada orang jahat duduk keadaan tunduk kepala hak-jahat ni biasa dia bercakap lepah mulut dia bercakap lepah laku dia bikin lepah laku dia tidur penuh mata dia makan penuh mulut dia bercakap penuh nafsu atas dunia orang tu juga tak pada akhada duduk depan aku moyo Rabbana absarna wasamekna perjana eh Tuhan hari ni aku tengok sendiri syurga neraka aku tengok orang du'a syurga suka helai like. Aku tengok odot mengaok, absyego suka hilan dan mengaok tepi meraung. Pusame'na kami dengar, nangih meraung gagada engkau suka hirae syurga. Farjanna nak marsalia, ya Allah Tuhan, tulullah kiri aku semula balik ke dunia, aku bedannya nak buat amal -salih. inna muqinnun. Hari ini bahwa aku yakin. Itu gambaran setengah orang di padang mahsyar yang kalau kamu tengok selalu video pada masa sekarang ni kamu boleh tengok lah bagaimana jahat-jahat, bengi-bengi tu atas dunia ni, pergi dengan aku tak dengar kata aku, tak tunduk pada aku akar-akar semua duduk moyok semua jadi, kita ni at atas at at at dunia lagi tak mati lagi kita ni, jangan berjadi orang tu kena kita, jangan berjadi kita kita nak balik ke dunia kita lah atas at at at dunia lagi, <t apple> tak mati lagi jadi kita fikirlah mudah-mudahan ayat-ayat yang kita bacalah semayang tu bila kita faham baik para hadis semua kalau, kalau ada tak faham pun imam-imam kau <coughs> ataupun makmum-makmum yang mana faham tu builah derma masa lima minit, sepuluh minit lepas main suhu kau, kau main subuh kau main maghrib kau main, kalau saya tu lepas main subuh saya ambil lima minit, sepuluh minit tak sekirah sikit baca apa ariti bismillah apa ariti a'udzubillah apa ariti maliki al apo aatiul mawjudu alaihi marodallin apo aati iza zulzilatil ardu zilzalah nam nak ni standby skrak-skrak begitu insyaallah 10 hari kita nak istirahat 10 ilmu kita dapat lama-lama campur ha ilmu sana ilmu sini insyaallah kita menjadi orang yang soleh ingat pada Allah SWT taala para hadirin semua walaupun ucapan saya tak menentu gitu tapi sekadar tu saya boleh wei dan nampak lampu merah naik tu batuk-batuknya semua siap tak boleh pergi lebih pada tu doalah dengan Allah sama kita الحمد لله من الشيطان رجيم <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المصلين سيدنا ومولانا محمد <تصفيق> وعلى آله وصحبه أجمعين. Allahumma Rabbana Zalamna Anfusana Wahai Tuhan kami mengaku bahawa kami Anyanya kami di, kami sendiri Wa illam tawfilana wa tarhamna Kalau kami tak telah ampun dosa kami Tak sebalah pada kami Dan aku namil khasin Tetilah kami jadi orang yang rugi Allahumma la tan'alana damban Illah ghafartah Ya Allah jangan tinggal sebagai dosa, kacauli tulu ampun dia. Wallahamdanillah farajita, jangan tinggal sebagai masalah nak palau kacauli kamu selesaikan dia. Walladainanillah khabaita, jangan tinggal sebagai hutang piutang kacauli kamu tunaikan dia. Wallamardanillah syafaita, jangan tinggal sebagai penyakit penyeka kacauli kamu sembuhkan dia. Wallagaduanillah alamta, jangan tinggal sebagai musuh kacauli kamu atasikan dia. ولا حاجة هي لك فيها رضا ولا نافها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم إنك جامع الناس اليوم ريب فيه فجمع بيننا وبين نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يوم لا ينفع مال ولا بن إلا من أت الله بقلب سليم يا الله كم اسم مناقوس تغنيني كم يك mates dia lepas pada mati kami akan hidup balik dekat hidup balik ketika itu kami tak bawa apa pun kain kami tak bawa air titik untuk minum di padang mahsyar tak bawa nasi beras butir untuk makan di padang mahsyar tak bawa kain sorak menen pun untuk makan mahsyar tak ada apa yang boleh tolong kami lain pada nabi Muhammad sallallahu kami tak kenal Nabi Muhammad. Kerana Nabi Muhammad dah mati 1,500 tahun itu lagi. Dan Nabi Muhammad tak kenal kami. Bagaimana cara kami nak boleh bekas dengan Nabi Muhammad kalau tidak menolongkan kamu. Ya Allah itu aku. Boleh tolong dan memperkenalkan kami dengan usaha kami dengan amat ibadat kami dengan sertaqwa kami atas dunia ini. Mudah-mudahan kamu memperkenalkan kami dengan Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad kenal kami untuk bawa kami ke dalam kawasan untuk minum air. Rabbana innaka ala kulis syai'in qadir wa bilu ijabati yadir wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam والحمد لله رب العالمين والحمد لله